Хто знає, як там справлятиметься моя учениця. А тут, може, якраз нагода, то не пропускати ж її справді. Двох зайців одним пострілом. Не люблю я, щоправда, такої роботи. Надто вже брудним, здається мені, це все. Шпигувати, винюхувати компромат, робити знімки пікантних сцен. Ну, та в цій справі треба якомога більше матеріалу. Будь-якого матеріалу, аби лише можна було чинити тиск. Зрештою, йдеться про сенсея – а заради нього я ладен на все, навіть на вбивство, якщо відділ безпеки не зуміє передати вбивцю до рук так званого правосуддя. Під ногою рипнула мастина, і все-таки було тихо. Так тихо було, що за якусь хвилю аж у вухах почало дзвеніти. Я відітхнув і м'якою котячою ступою почав скрадатися на терасу. Тінь була тут густою і в ній легко було сховатися від стороннього ока. Я знову завмер, і вслухаючись в літню ніч, а потім обережно вихилився за рогу. Рожевий півморок. Покій, обшитий дерев'яними панелями. Грить лише настільна лампа з абажуром і пофарбована в червоний колір. Одна штора відсунута, і добре видно одяг, розкиданий по кімнаті, і дві тіні сплетені у сласних недвозначно конвульсивних позах. Я замислено покивав, упізнавши чоловіка, про якого стільки почув у цьому містечку. І не тільки тут, ще раніше, коли мене виряджали на завдання. Тартар давно поклав око на цю людину, прицінюючись, як ліпше використати її в своїх інтересах. Ну, та для мене цей суб'єкт був перед усім ворогом, одним із тих людей, котрі причетні до смерти мого колеги. Не мало значення, як. Не було суттєвим, чому, якою мірою. Я не був їм суддею, та й катом не збирався бути так само. Коли по правді, то цю справу остаточно має розкрутити керівна десятка тартару. «Гаразд», – сказав я сам собі. «Гаразд, годі емоцій. Емоції – це завелика розкіш для людей мого фаху. А от кадри мають вийти непогані. Кольорове фото, інфрачервоний об'єктив». Я запхав мені апарат до нагрудної кишені сорочки і застебнув клапан. А тепер ушиватися і чим душ. «Цікаво, де черти носять чарівне створіння, котре накинули мені в тартарі. «А то ще клопіт на мою голову. Ну, мушу нагадати тобі, перейшов Мурат на сухий офіційний тон, що навчання молодих детективів – це обов'язок, і ти не маєш права відмовитися». Ну, звичайно ж, вона прогавила момент, коли Холоденко повів свою наложницю до ліжка. А тепер я прокрався до сходової площадки і, взявшись за поручень, хотів було ступити на сходинку, але завмер. Щось неначе б штовхнуло мене в спину. Це був тупий, однак вельми болючий, діткливий поштовх. І я аж заскриготів зубами, коли в свідомості моїй озвався сигнал небезпеки, Звістуючи, що в мене ціляться з пістолета. І розізлився, що дав себе так просто і підступно застукати. Першою моєю реакцією було вихопити з наплічної кабури парабеллума, розвертаючись навстріч пострілу, пропустити кулю поза корпусом. Але це був би брак у роботі. Так зробив би перший ліпший командос, котрих ми, еліта фірми «Тартар», і гріш не ставимо. Врешті шансів уникнути кулі не було теж. «Усе побачив!» – обізвався за спиною тихий, безбарвний голос. «От і добре. А зараз руки на потилицю. І вперед!» Ще позавчора така інформація. Прибув до райцентру, скрізь пхає свого носа, рознюхує. Зізнатися, я подумав, було, що ви чоловік з УГРО, або навіть КГБ. На жаль, наша система почала останнім часом пробуксовувати – і кримінальну справу за фактом смерти цього вашого друга, так, справу могли поновити без мого відома. В кімнаті було вімкнено всі лампи. Холоденько сидів у першій колодку свого потворного тяжкого ТТ у стіл. І дуло його було націлено мені в груди. Я сидів на протилежному кінці столу і намагався не рухатися. «Так чи так, а цю справу поновлять», – недбало сказав я. «Знаєте, нові факти». «До речі, не слухаючи, перебив мене Холоденко. Ви на кого працюєте? На рух?» Я покрутив головою. «На фірму Лук'яненка? Ні. Виходить, ви вбили наша співробітника», – жорстко сказав я, подавшись уперед.